William Minnick, elke woensdagavond ons sessie, waar ek jou blik op die misdaadige onderwerld gaan gee Goeie naand, jy keuier saam met William Minnick en dis net so skyns na 6 wat betekent dat dit tyd vir crime time is, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee Ek wil ook net herinner dat net Radio SA een nie politieke radiostasie is en die opinies nie uitwendig die van die radiostasie of die omroeper is nie en dat die omroeper bloot net berichtgeving doen. Nou, dit is amtlik herfs en dit beteken ook dat Nieuwejaarsdag die laaste uh, vakantiedag was, wat ons gevier het, en dan die eerste vakantiedag, popembare vakantiedag, wat ons weer in die nieuwe jaar vier, is die 21ste maart. En die 21ste maart is Mensenrechte dag. Een dag wat so belangrik is dat die regering van ons land dit goed gedink het om mensenrechte te vier met 'n openbare vakantiedag. Mensenrechte wat elke mens in ons land verwerf dier bloot in mens te wees en as mens gebore te word. Dit klink idyllies. Ja, idyllies nie, maar net soos in die tuin van Eden is daar alweer een paar slange wat willens en wetens en gewetenloos wetsgehoorsame burgers sy mensenrechte skend dier misdaad te pleeg. Die wette wat grootendeels ons gedrag ten mekaar beheer, is die grondwet waar ons mensenrechte in verskans word en die hoogste wet in die land is. En dan ook die strafproceswet waar die meeste kernmisdade in ons land beskryf word, soos moord, roof, verkrachting, aanranding, huisbraak en diefstal, en uh, huisbraak en diefstal, om maar een paar te noem. Alle ander wette waarin misdaad daar gestel word, is net een uitbreiding op een van hierdie kernmisdade. Ons kan ons self maar verstout deur te sê, dis die wette wat hoofdzakelijk in die 10 geboeie opgeteken staan. Vandag is die waarheid dat hierdie wette oortree word en dat slechts een klein persentasie van misdadigers aangekeer en suksesvol dier die stelsel gaan en skuldig bevind word en gefonnis word. Die groot probleem wat hierdie tendens aanblaas is dat daar hoofdzakelijk drie staarsdepartementen is, wat met misdaad en misdadigers werk. Hulle is die politie, die departement van justitie, wat die hove is, en die departement correctieve dienste, dit is die tronke. Die probleem wat ons echter in die gesig staar, is dat hier die drie departementen elkeen sy eie mandaat het, wat teen mekaar inwerk. So in werkelijkheid, werk die drie staatsdepartementen teen mekaar, in plaas daarvan dat hulle saam met mekaar werk om die misdaad in die land minder te maak. Nou hierdie besef gaan vir jou een nieuwe lucht laat opgaan vir die misdaadvlag in ons mooi land. Die politiese mandaat en werk is om eerstens misdaad te voorkom en om misdaad te onderzoek, sou dit klaar gepleeg wees. Die hoewese werk en mandaat is in werkelijkheid om toe te sien dat mense sy rechte beskermd word, dier middel van die recht en om te sorg dat slagofferse rechte wat geskend is vergoed word en rechtgestel word. Korrektieve dienstese werk is om te sorg dat die gevondesde misdadigers gehuiswys word en dat hulle hulle straf uitdien en dat die misdadigers gerehabiliteer word so dat hulle productieve burgers van die samenleving kan word wat eindelijk in werkelijkheid gebeur. Is dat die politie alles in hulle mag doen om misdadigers te arresteer, en om hulle uit die samenleving uit te haal, en om dan die onderzoek so te doen, dat hierdie misdadigers skuldig bevind word en gevondis kan word, so dat hulle kan gerehabiliteer word. Die hoove is weer van mening, dat die misdadiger die recht het om vrylik rond te loop, en dat hy gerechtig op borg, en sal misdadigers net in uiterste gevalle vonnis tot direkte tronkstraf. In departement correctieve dienste is weer van mening dat die tronke te vol is, en dat hulle ook eerder die misdadiger op vrye voet wil hee, en niemand is eindelijk sy volle vonnis uitdien in die tronke nie, en dat hulle sommer baie vinnig parool krij en op vrye voet is. Rehabilitasie is daar volgens my mening ook nie in die tronke nie. Maar soedra die misdadiger uitkom uit die tronk uit, verval hy maar weer baie vinnig terug in die misdaad patroon. Soos ek al van tevore gesê het, jy kan slechts gerehabiliteer word as jy gerehabiliteer wil word. Jy kan nie gedwong word om gerehabiliteer te wordie. Wel, jy kan, maar het gebeur slechts in die Arabiese lande. Dink maar daaran, as jou hand afgekaap word, as jy gesteel het, kan jy slechts twee keer in jou leven stil, en dan is jy gerehabiliteer. So, is het vir jou nou meer duidelik, hoekom ons land so gebuk gaan, onder een al hoe hoer, en meer groeiende, misdaad syfer? Nou, voor ek verder gaan, met mensenrechte in die grondwet, gaan ek eers breek vir 'n muziek breek, en op die draaitafel het ek vir jou, vir Bobby van Jaarsveld, met my alles, en Gerard Stein, en hy dien met ons twee, en Rihanna, en M&M'se, love the way you lie. Come on, let's go down the path and go away. There is no one else there, where we never have to miss. In my heart I feel good and I feel right. Ek versla van naal by aan jou wees Verlief met jylle lyf en gees Ja, jy is my alles, alles, alles Ja, jy is my alles, alles, alles Jy sien net my vriend nie Jy is my liefde Jy sien net my liefde Jy is my haar Jy sien net my haar Jy is my liewe, Jy sien net my liewe, Jy is my alles, Alles. Jy het ingee met oor, Geef self my, So daar ek als van jou kan he, Jou als kan wees wat in my lef. Ek kan nie wach, jy s'n kraag wat my ertrui Ek s'n nie donker sonder jou My laaste kers maak ek ook nou Want jy is my alles, alles, alles Ja, jy is my alles, alles, alles Jy s'n net my vriend nie Jy is my liefde Jy s'n net my liefde Jy ja, is my arf, jy sien net my arf nie, jy ja, is my liewe, jy ja, sien net my liewe, jy ja, is my heart. my liefde, jy sien net my liefde, jy is my hart, jy sien net my hart, jy is my liefde, jy sien net my liefde, jy is my Ons weer, ons weer was nog altyd anders. Die wêreld kom ons by te maar hart word vergeet I don't know why I'm still surprised Even angels had their wicked schemes And you take that to new extremes Much love j'ai fait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 in mind without you. dan elke Woensdag aand om hier, waar ek jou in op die misdade wêreld gaan gee. Dit was Bobby van Jaarsveld met my alles en Gerard Stein en hy met ons twee en Rihanna en Eminem Love the Way You Lie. Ek keer saam met William Mnuk op Crime Time waar ek jou in blik op die misdaad wêreld gee. is Maartmaand en is die maand van Menseregte want ons vier mensenrechte dag op dag op 21 maart. Ek het so pas verduidelik hoe misdaad inbreek maak op die brede publiek se mensenrechte. En hoekom die brede publiek voel dat hulle rechte net dier misdaadig geskend word en dat daar nie rechte gepaste recht en gerechtigheid tegen die slagoffer geskiet nie. Nou daar is volgens die handvest van mensenrechte een paar rechte wat nie aantasbaar is. Ek gaan na paar van die nie aantastbare rechte kyk. Nou as ek praat van nie aantastbare rechte, dan is dit mense rechte wat nie wettiglik aangetas kan word nie. Want het ouwe misdadiger sal enig iets doen. Hy kan enige mense recht skend en uh, hy sal enige misdaad pleeg. Ons praat hier van die handvees van mense rechte wat jou waarborg en ek sê dit in aanhalingstekings, dat daar sekere rechte is, wat nie wettiglik aangetas kan word nie. Nou kom ek al vandag daar die theorie toets, om te kyk of dit in werkelijkheid gebeur, of vir mens, of daar soe ding is, soos nie aantastbare reg, of nie aantastbare mensenreg. Die eerste een wat ek nou gaan kyk, is artikel 9 van die grondwet. In artikel 9, Handel oor gelijkheid. Nou gelijkheid sê daar dat amal is gelijk voor die reg en daar mag nie teen jou gediscrimineer word nie. En die discriminatie wat daarvan gepraat word is met betrekking tot onbillike discriminatie uitsluitlik op grond van ras, kleur, etnise of sociale herkomst, geslag, godsdienst of taal. Solle sê, jy mag glat nie gediskrimineer word teen jou as gevolg van een van daar die faktore nie. Um, wat interessant is, so daar die mensenrecht van gelijkheid sê, amal moet gelijk wees voor die recht. Dan artikel 10, menswaardigheid. En dit is voor die, voor die handlikheid. Elke mens moet met menswaardigheid behandel word. Een interessante feit is dat voordat die grondwet geskryf is, was dit in werkelijkheid in reel gewees, in so'n ongeskrewe wet, dat in politiebeamte word, was nie geacht om menswaardigheid te heen nie. So enige persoon kon vir hom gevloek het en gesê het wat hy wil, hy een politiebeamte het voordat die grondwet in werking gekom het, nie menswaardigheid gehaad nie. En dan sê hulle ook, um, op wat het gedeelte baseer hy? Hulle sê, dit is geheel en al. Jy mag geen sinds een mense menswaardigheid aantas nie. Dan artikel 11, die reg tot leven. En hier sê hulle ook, dat haar die recht mag geen sinds wettig aangetas word. Hy. Geheel en al, mag hy geen sinds wettig aangetas word. Hy. So, geen landroos, kan meer hyn lastbrief uitskryf, wat sê dat die persoon ter dood veroordeel kan raak nie, as gevolg van artikel 11 van die grondwet. Dan artikel 12, vryheid en zekerheid van die persoon. Dit is oor die vryheid om vry te wees, om nie toegesluid te wordie, om te kan beweeg waarin, waar jy wil en hoe jy wil en om vir jouself, zekerheid van jou eie persoon te hee, om veilig te voel, veilig te wees. Op watermate, kan daar inbreek gemaakt word, of nie inbreek gemaakt word die, as het is, uh, met betrekking tot, SIP -art -art -art -art artikels 1, D, N, E, en 2 C, wat basis gaan, op jou vrijheid van beweging, jou persoonlijke gevoel van zekerheid, in jou woning, en jou persoonlijke gevoel van zekerheid, waar jy beweeg, vir jou lichaam. Dan artikel 13, verwees na slavernie, knegskap en dwangarbeid. En op wat er mag hy nie aangetast word nie, met betrekking tot juist slavernie en knegskap. Slavernie is tegen die grondwet, ons mag nie meer slawe heen nie, en mag die knegskap wees nie, en niemand moet mag gedwong word om te werk nie. Die reel is, as jy werk, moet jy betaling ontvang. So die grondwet beskerm ook vir jou daar die reg, dat as jy werk, dat jy betaling of vergoeding moet, vang, moet ontvang vir wat jy doen. So om in gevangenskap geneem te word en dan gedwong te word om te werk, is totaal teen ons grondwet. Dan gaan we kijk na artikel 28 en dit gaan, dit is kinderrechte, dit is die rechte, wat elke kind in ons land het, en daar is ook verskye, uh, uh, goed is wat daar beskerm word, vooral dan ook hulle eie zekerheid, hulle moet in een veilige omgeving groot word, hulle het die recht tot voedsel, die recht tot kleren, die recht tot toepaslike behuising, die recht om 'n school by te woon, so, 'n school mag ook die een kind een weier omdat die ouwers nie die schoolfonds kan betaal nie. Want die grondwet van ons land sê, dat die kind gerechtig is, op een schoolopleiding. So tot en met metriek, mag een kind nie geweier word, om school te gaan, door die onderwijsdepartementie. En dit geld voor al kinders, onder die ouderdom van 15 jaar en jonger. Na 15, is hy volgens landswet, nie meer uh, schoolplichtig nie. En dan, Juist wat het daar inbreek maak by die grondwet, is artikel 36, wat dan gaan oor die algemeen rechtsgeldende reel, wat sê dat as daar een landswet is, wat een seker bepaling het, dan val die grondwet in daarmee. So die oomlik wat die kind 15 jaar oud wordt, is hy nie meer schoolplichtig nie, so as die kind voel, hy wil nie meer school toe gaan nie, dan kan niemand omdoong, volgens die grondwet, om daar te wees nie. Maar hy het die recht om schoolopleiding te kry. En dan natuurlijk, Artikel 35, die, die vermeerste mense is die mes in die hart, want dit is waar ons voel dat misdadigers moet sachte handskwinkies uh, behandeld moet word. En uh, dit gaan juist oor die gearresteerde, en die aangehoudende, en die beskuldigde persoene. en daar basis word sy recht beskermd dat hun mens word geacht om onskuldig te wees in hierdie land, totdat hy skuldig bevind is. So, terwijl hy nog nie skuldig bevind is, hy, moet hy ook sekere rechte heen, en selfs nadat hy skuldig bevind is, het hy sekere rechte, volgens artikel 35, wat hy praat van een aangehouden, so een persoon gevond word, tot tronkstraf, is dan ook een aangehouden. En dan het hy natuurlijk, een hele klomp rechte, onder andere, die recht om te swijg, die recht om uh, prokureer te heen, as hy nie een kan bekostig nie, dan, kan hy aanzoek doen by die staat, en die staat sal vir hom met liefde een gratis gee, om sy saak vir hom te doen, hy het gerechtig op borg, soos ek gesê het, hy is gerechtig om, om buiten rond te loop, hy is um, gerechtig op voedsel, hy is gerechtig op akkomodatie, hy sal vir mysel gegee word, hy is gerechtig op kleren, hy is gerechtig om leestof te hee, hy is gerechtig om met dokter van sy eie kiese te spreek, Hy is gerechtig om besoek te word door sy lewensmaat, sy vrou, sy kinders, sy geestelike berader, sy dominee, sy pastoor en dan ook nou dokter van sy kese. So daar is een ellelange lys van rechte wat in persoonheid wat gearresteer is en aangehou word en dan beskuldig word wat voor die hof gesit is. hy dan nou ook die recht as hy verhoor word, om getuies te ondervra, en, en alzakegoed, so daar is een hele, hele lange lijst van rechte wat een persoon het, wat dan nou gearresteer of aangehou word. En die groote rede hoekom hy so baie rechte het, is omdat daar juis in gevolge artikel 36 inbreek gemaakt word op sy mensenrechte. Want hy het nie meer dan die recht om vrylik te beweeg nie, Hy het nie die recht tot sekerheid mee nie, want dit word van hom ontneem. Hy het ook nie meer die recht om sekere eiendom te besit nie, want selfs as hy dan nou tronk toe gaan, dan word daar vir hom een oranje pakkie aangetrek, sy persoonlijke kleren, sy privaat kleren word van hom al weggevat, totdat hy ontslaan word, as hy in polieselle opgeneem word, word artikels wat hy kan gebruik om ander mens in die celle seer te maak, of om self seer te maak, ...van hom verweider, soos sy lijfband en sy skoenveters en uh, sigaret aanstekers, ...hy mag nie sigarette rook in die celle nie, of enig iets rook in die celle nie, uh, ...so, baie van sy rechte word dan ingeperk, juist omdat hy gearresteer is. Nou, ek gaan by een paar van hierdie rechte stilstaan en bespreek. Uh, voor ek dit gaan doen, gaan ek weer vir 'n breek en gaan ek vir jou vir Martin Gerricks, Animals... The Awakening sir, Sounds of Silence and Imagine Dragon's the sir, Thunder Spill. my friend. <laughs> I'm flashed out, it's warm sis want laai Time met William en elke woensdag aand om sessie, waar waaruit jou een op die misdadige onderwerld gaan gee. Dit was Martin Garrix's Animals, en dit was vir al die wette en grondwet en handves van mense rechter nie, so ons dak mekaar vermoord het, soos een klomp diere. En die awakenings, the sounds of silence, en imagine dragons, the thunder. En ek is William en met Crime Time, Maar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Vanaan praat ek met jou oor die grondwet en mensenrechte, aangezien die hele land mensenrechte dag gaan vier op 21 maart. Nou voor die breek het ek sekere nie aantastbare rechte genoem. Nou as ek praat van nie aantastbare rechte, dan moet ons dit uitzien uit die licht dat, dit is rechte wat wettiglik nie aangetas kan word. Met ander woorde, Volgens theorie kan niemand in laasbrief of een stuk papier uitreik, wat sê dat een van jou nie aantastbare rechte aangetast kan word nie. Ek sê, dit is een theorie, uh, want kom ons gaan kyk, is dit in werkelijkheid so, dat hier die wel nie aantastbare rechte is? Ek gaan juist na so paar van hulle kyk, en dan gaan ek so paar bespreek. Die eerste ene wat ek gaan kyk is artikel 9 Die recht op gelijkheid Nou die grondwet sê Dat elke lid van die publiek Die recht tot gelijkheid het Aangaande onbillike discriminatie Uitsluitelike grond op ras, kleer Ethnische of sociale herkomst Geslag, godsdienst of taal En het gaan aan om te sê dat Of jy nou swanger is of nie swanger is nie Of jy werk het of nie werk het nie Daar is hele lys Nou die vraag is echter, of hier die mensenrechte werkelijk nie aantastbaar is. Nou die antwoord is in verbuisterende en verstommende nie. Nie hier die rechte kan aangetast word, dier die eindste regering, wie verkies is dier die massas. En let wel, ek sê weer wettig aangetast word. Dit klink onmoendlik, maar het is so. In die grondwet is daar een artikel, Maar die meeste mense voorbij lees, en dit is eindelijk een baie gevaarlike artikel, en dit is artikel 36. Artikel 36 is die algemene rechtsgeldende reel, wat beteken, dat as daar een rechtsgeldende reel is, soos dat een politiebeamte jou kan arresteer, ingevolg die politiewet, of volgens die strafproceswet, hy jou reg op vrijheid wettig kan skend. Jy moet hier baie mooi luister en onthou dat ek praat van alle wettige skending van jou rechte. Al wat die regering moet doen, is om te sê dat daar wettig teen jou gediskrimineer kan word, aangaande jou ras of geslag, wanneer het kom by werk of die verkryging van lenings en sovoorts. Maar daar is werkelijk so een reel, waar daar wettig teen jou gediskrimineer kan word, aangaande jou ras of geslag en Ons ken hier die wettige discriminatie as rechtstellende actie. Rechtstellende actie sê dat swartmense en swartvrouwens eerste oorweeg moet word wanneer daar vakatieres beskikbaar raak by een organisatie of wanneer daar na bevorderings gekyk word. Blanke mans en vrouwe bekleed nou die laaste rang op die rechtstellende actie leer en dan tussenin het jy nou Indiers en Bruinmense en Aseate so jou aanstelling en bevordering kan goedgekeer of afgekeer word as gevolg van jou ras of geslag. Nou, ons het nou al so gewoond geraak daaraan, dat het jy nie eers meer plaan nie, en jy aanvaard het nou maar gelate. Dit is wettig, maar volgens my nie rechtverdig nie. Al wat die regering gedoen het, is om die discriminatie wettig te maak. So is daar die recht tot gelijkheid werkelijk nie aantasbaar? Dan gaan ons oor na artikel 11. Nou, artikel 11 praat van die reg tot leven. Nou hierdie reg is die reg in ons wet, wat die toediening van die doodstraf ongrondwetlik maak, en dan natuurlijk ook onwettig maak. Hierdie reg het die doodstraf heelte mal afgeskaf, In ons mooi land Dit is ook die rede Dat ongeag hoeveel voor versoekskrifte En betogings die landsbruggers kan hou Die doodstraf iets van die verlede is So maak nie saak Hoe baie betogings jy het En versoekskrifte jy skryf na die regering Of wat jy doen nie Die doodstraf sal nooit terugkom nie As gevolg van die reg tot lewe Daar is verskyrede nasies Vir en teen die doodstraf Een groep sal sê, dat die doodstraf misdaad bekamp het, vooral ernstige gewelsmisdaad, soos moord en verkrachting, waar hy die doodstraf opgelee, sou kon woord in die verlede as jy skuldig bevind sal woord, aan moord of verkrachting. Die ander groep sal net weer die teenoorgestelde sê, hulle sal ook verder aanvoer, dat foute gemaakt word dier die landrosten en rechters, en onskuldige mense skuldig, kan bevind en ter dood veroordeel word. Jy kan al die te vonnis van tronkstraf verander, as die persoon later op nieuwe feite onskuldig bevind so word. Maar as hy reeds ter dood veroordeel is, kan jy dit nie rechtstel nie. Al wat ek kan sê is, dat die moord en verkrachtingscyfers drasties toegeneem het, nadat die doodstraf afgeskaf is. Is hier die recht wel An, nie aantasbaar nou volgens die grondwet en handvens van mense rechte is dit maar in werklikheid is dit wel aantasbaar so nou ga jy my vraag kan dit waar wees, kan een mens dan nog wettig gedood word in ons land en die antwoord is ja ja een mens kan wettig gedood word in ons land en dis kan sy recht tot leven omwettig ontneem word Nou, gebeur dit? Eigenlijk gebeur dit baie makkelijk. Jy as landsburger het die reg op lewe en om jouself te beskerm. Jy het die reg om jou eie lewe en die levens van jou medeland, burgers en familie te beskerm. Soos by voorbeeld. Jy is in jou huis bezig om te slaap of om tv te kyk en sovoorts en een misdadiger of misdadigers dring jou huis binne en bedreig jou lewe en of die levens van jou gesin. Dan het jy die recht, om jou recht tot leven, en jou gesinse recht tot leven te beskerm, en kan jy jou sel verdedig, teen die aanval. En as jy in die proces jou aanvaller, of aanvallers dood, zou dit geacht word, as straffeloze doodslag. Nou moet jy mooi luister, en mooi onthou. Jy moet echter onthou, dat jy wel gearresteer kan word, en dat die politie in onderzoek sal hou, en dat jy dan later in hof sal moet oortuig, dat jy geen ander kese gelaat is, as om jou aanvallers te dood nie, om die aanval af te weer nie. Dit gaan in lang sien die proces wees, maar net een manier, hoe die recht tot leven wel wettig aangetast kan word. Jy moet onthou, jy die recht om jou te verdedig, Daarom is het belangrijk om jou en jou gesin te bemachtig door een of ander gevechtskunst te beoefen of om een selfverderigingskursus te doorloop. Hier waar ek bly, gee ek van tyd tot tyd soos die behoefte om voordoen gratis selfverderigingsklasse aan die publiek. Iets om aan te dink voor al in die afgeleed landelike areas waar plaas aanvallen en plaas moorde nou hand uitdruk. En ons lees juist in die korante dees daarvan plaasboere wat begin terug beklui en waar van hierdie aanvallers dan wel gedood word in hierdie aanvalle en uh, dit het in die laaste week redelijk toegeneem waar ek van 3 of 4 gevalle gehoor het, waar plaasboere teruggevecht het en gesê het, jy gaan my nie op my plaas dood maakie, hy het sy leven beskerm en van die aanvallers is gedood nou die ander vraag is, is dit moendlik om die doodstraf Terug te bring Sal dit ooit gebeur Nou voor ek daar die vraag an, Beantwoord Gaan ek weer in muziek breek En speel vir jou vir Icon met Gunshot En Styler Swift met Bad Blood Oh yeah, gunshot, yeah. Senegal, yeah. Anyone in a place tonight You don't wanna be a witness Then walk away Cause I'm a soldier that love to fight And anyone in my path will die today By my A.K.A. Gunshot A.K.A. Gunshot A.K.A. Gunshot A.K.A. Gunshot, AK. gunshot. AK. gunshot. Have you ever spent one day on my block? Had to make good with crooked ass cops Witness innocent bystanders get shot we made a living ready and not To stay true To all my niggas Things getting hard but we still grinding up To To all my niggas Sweden came up and copped scripts by the river here we imported export keys for the feds came down on me Two bad man, no counterfeit cheese Anyone stick around and trust you will see Anyone in the place tonight You don't wanna be a witness, and walk away Cause I'm a soldier that love to fight And anyone in my path will die today by my A.K.A. Gunshot A.K.A. Hey, bounce back, hey, bounce back. So playboy don't make me pull your cord. Oh us a shot and separate your squad. Okay. Gangsters never know who you are. Okay. And where you're from ain't never made your whore. Okay. You could be from Africa or Asia. Uh -oh. America, Bacayat, in Jamaica. Uh -oh. Could it be from under the equator? Uh -oh. But at least I see you later. Uh -oh. You can run but it's hard to hide. Uh -oh. But it will kill you inside. Uh -oh. Wait a minute till you stand up. Tonight you don't wanna be a witness Then walk away Cause I'm a soldier that love to fight And anyone in my path will die today By my A.K.A. Bumshot A.K.A. Bumshot A.K.A. Bumshot A.K.A. Bumshot Bad man we a multiply We don't fear the law on a regular die Say match the place Drop the place Drop the place Drop Shatter, hey, we are ready to hey, grind And hey, we believe a hey, giant hey, And a free three Say, match please oh, Run hey, oh, please oh, Run hey, oh, please oh, So down hey, the Stop yeah. it! Anyone in a place tonight You don't wanna be a witness and walk away Cause I'm a soldier That love to fight And anyone in my path Will die today By my way A.K.A. Gunshot Cause baby now we got Mad blood, you know it used to be mad love, so take a look what you've done, cause baby Met William en ek, elke woensdagavond om 6 hier Waar ek 'n een blik op die misdaardige onderwerld gaan gee Dit was Icon met Gunshot en Tyle Soot met Bad Blood En jy keur saam met William en op Crime Time Waar ek vir jou een blik op die misdaad wereld gee Ek praat vanavond met jou oor die grondwet en die handvest van mensenrechte Angeseen die mensenrechte maand is En ons as volk, mensenrechte dag op 21 maart 4 Nou voor die breed ek met jou gepraat oor die nie aantasbare rechte, wat in werkelijkheid nie so nie aantasbaar is nie. Ek het toe in diepte met jou die rechte op gelijkheid en die recht op lewe bespreek. Ek het ook die vraag of dit moontlik is om die doodstraf terug te bring. Die antwoord is echter ja, dit is moontlik om die doodstraf terug te bring, maar nie soos die grondwet tans daar uitsien nie. Nou hoe dan? Hoe krij mens so is recht? Wel, dit is so moeilik en so makkelijk as om die grondwet, te verander. Maar hoe doe die mens dit? Dit ook net so makkelijk en terselfde tyd ook so moeilik om dit recht te kry. Die part, die partij wat het wil verander een tweederde meerderheid in die parlement hee. Die verandering moet dan ter tafel gelewe word en het moet dan in die parlement bespreek word en die wetgeving moet dan verander word as tweederders daarvoor stem. Sal dit ooit gebeur? Ja, dit kan. Dit is thans bezig om te gebeur dier die, die regerende partij die reg om eiendom te besit wil verander, so dat eiendom sonder vergoeding gevat kan word. Ons leven in interessante tye, maar ja, die grondwet kan verander word. Daar is net een ding wat in die grondwet verander kan word, in my opinie, om misdaad te laat dal in ons land. Die verandering is eenvoudig en niks hoef weggeneem te word in die grondwet. Daar moet eindelijk net iets bygeskry word, En dit is dat elke wetsgehoorsame landsburger mensenrechte het en dat die oomblik wat jy skuldig bevind word in die hof en jou mensenrechte verbeer toordat jy jou boete betaal het of jou fondus uitgedien het. Dit betekent dit dat so as wat jy nie, nog nie skuldig bevind is nie jy gerechtig is op al jou rechte. Maar so die landers of rechterges sê dat jy skuldig is jy automatis jou rechte verbeer toordat jy jou boete betaal het of fondus uitgedien het. En het sal baie minder mense misdaad pleeg want Wie wil nou werkelijk gaan sit in een tronk waar jy nie die reg het om te eet nie, jy het hier die reg op kleren nie, jy het hier die reg op een bed nie, jy het nie eerst die reg om te lewe nie. Nou geen mens, hoe gehaard ook al, sal so wil leven. Dit maak dan ook die deur oop vir een landros om nou weer die doodstraf op te le, aangeseen die beskuldigde nou geen rechte het nie. Dit is iets om oor te dink. Nou op die jaardie nood gaan ek tot sien sê, tot satracht, waar ek om 8 uur vir jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan net hiernaast dokter Tini Eilers aan die beerd met sy oordenking en gaan uitspeel met Seara's Pinted Black tot ziens, tot volgende keer <tie>